59. Бункер 17. Джульєта вімкнула світло в лабораторії, де виготовляли комбіни-зони, занесла туди все, чого набрала у відділі постачання. На відміну від Соло, вона не сприймала безперервне енергозабезпечення як належне. Те, що їй не було відомо, звідки надходить струм, змушувало жінку хвилюватись, а раптом він колись перестане надходити. Адже Соло мав звичку, що вже переросла в манію, Будь-яке світло мало горіти безперервно і на всю потужність. А Джулс намагалася заощаджувати стром, що надходив із загадкового джерела. Джуліета скинула недавні знахідки на тапчан, думаючи про Вокера. Чи не так він прийшов до того, що почав жити на роботі? Чи була це одержимість, якийсь внутрішній імпульс, потреба коперсатися в нескінченній низці поламаних приладів, поки не почнеш і спати серед них? Щоб більше вона розуміла старого, то більш самотньою, далекою від нього почувалася. Жуліета сіла і потерла стегна та литки, що боліли після останнього сходження. Може, вона і не тренувала себе як носія за останні кілька тижнів, але ноги все одно постійно боліли. Безперервне і незвичне відчуття. Коли жінка намагалася розім'яти м'язи руками, біль посилювався, і це їй більше подобалося. Різкий і сильний біль – це краще, ніж тягучий і монотонний. Жульєті подобалося відчуття, яке вона розуміла. Вона скинула чоботи. Дивно було думати про це поцуплене взуття, як про своє. І підвелася. Досить відпочивати. Більше цього дозволити собі не могла. Перетягла полотняні мішки до одного з блискучих верстаків. У лабораторії все було вишуканіше, ніж у неї в машинному. Навіть деталі, приречені на нетривалу службу, свого часу виготовлялися на високому рівні і були досконалими з інженерної точки зору. Це Джульєта могла гідно поцінувати тільки зараз, коли зрозуміла, чому їх доводила до такої досконалості. Вона зібрала кубки прокладок і кріплень, і якісних ізвіділо постачання і рештки яких із лабораторії, щоб перевірити, як це працювало. Вони були викладені в ряд уздовж стіни на головному верстаку, нагадуючи про диявельську жорстокість, із якої її виконали назовні в вкупу на верстаку деталі з відділу постачання і подумала, як дивно мати доступ до всього цього, навіть жити у забороненому центрі іншого бункера. Ще більше дивувало її захоплення цими верстаками, цими бездоганними інструментами, що слугували страшній меті – посилати на смерть таких, як вона. Оглядаючи стіни дюжину комбини для очищення на різних стадіях готовності, що висіла на гачках, Джуліета уявляла, що живе та працює в цьому приміщенні, повному привідів. Не здивувалася б, якби один із тих комбінезонів зістрибнув на підлогу і почав рухатися самостійно. Рукави та холоші були пухкі, мов би, чимось наповнені. Зеркальні щітки шоломів легко могли приховати допитливі обличчя. Ці комбінезони стали ніби її товариством. Вони байдуже спостерігали, як Джульєта розкладає знахідки на дві кубки. В одну – деталі, які знадобляться для її великого проєкту, в інші – дрібнички, які вона захопила просто так, без конкретних намірів. До другої купи потрапив акумулятор із плямами крові, яких Джульєта не змогла відтерти. Перед очима ми готіли картинки, які вона бачила, поки шукала матеріали. Ось двоє чоловіків накладають на себе руки в центральному офісі відділу постачання. Вони сиділи, тримаючись за руки вільні зап'ястя, в кожного було порізане. Під ногами в них розтікалася калюжа барви іржи. Це була одна з найстрашніших сцен спогад, якого Джульєта не могла позбутися. Скрізь у бункері вона зустрічала інші докази насильства. Він був безнадійно зіпсований, населений привидами. Джуліетта цілком розуміла, чому Соло обмежився тільки походами на ферми. Вона перейняла його звичку, що блокувати двері серверною шавкою для паперів, хоча багато років, крім Соло, там нікого не було. Джуліетта не засуджувала його. Сама, щовечора вечора зачиняла двері лабораторії на засув перш ніж йти спати. Не вірила у привідів, але це переконання час від часу слабшило, і її переслідувало відчуття чихось уважних поглядів у спину. Якщо за нею спостерігали неживі люди, то сам чужий бункер. Джульєта почала працювати над компресором. Як завжди було приємно робити щось руками. Лагодити щось. Заповнити чимось думки. Перші кілька ночей по тому, як вона вижила в страшенному випробуванні очищенням, виборола шлях до цього бункера, Джульєта довго і ретельно шукала місця, де могла б заснути. Точно не спала б під серверною, де тхнуло сміттям нагромадженим соло. Випробувала помешкання голови it відділу та думки про Бернарда не давали навіть всидіти на місці. Диванчики у різних офісах виявилися закоротками. Матрац, який вона примостила на теплій підлозі серверною, був непоганим варіантом, але клацання і гудіння високих машин могло довести до божевілля. На її превеликий подив, лабораторія, повна костюмів привидів на стінах та інших страхіть, стала єдиним місцем, де вона змогла сподіватися бодай на одну ніч більш-менш нормального сну. Можливо, причиною були інструменти, розкидані приміщенням, паяльники, гайкові ключі, шафки до стелі наповнені гвинтами та гайками всіх видів і форм, які лише можна було уявити. Якби Джуліета захотіла щось полагодити, навіть саму себе, то в цій лабораторії знайшла б, мабуть, усе необхідне. Крім лабораторії, єдиним місцем у бункері номер 17, де вона почувалася як удома, були обидві камери для ув'язнених, в яких вона іноді ночувала, коли робила перепочинок дорогою вгору чи вниз. Там, іще біля порожнього сервера, де можна було розмовляти з Лукасом. Вона думала про нього, перетинаючи кімнату, щоб дістати з металової шухляди свердло потрібного розміру. Забравши його і знявши зі стини готовий комбінезон для очищення, із захватом зважила його в руці, пригадуючи, яким незграбним здався їй той, що колись був на ній. Джуліята поклала костюм на верстак і зняла комір для шолома. Підклала його під свердло і обережно присвердлила маленьку дірочку. Затискаючи шолом у лищатах, почала заглиблювати свердловий отвір, нарізаючи різьбу для повітряного шлана. Вона працювала над цим, думаючи про останню розмову з Лукасом, коли в лабораторію вірвався запах свіжого хліба, а за ним соло. «Вітанечко!» – гукнув чоловік з порогу. Джуліета підняла до нього погляд і кивнула, дозволяючи увійти. Обертати свердло було важко. Металева ручка врізувалася в долоні над бровами і зібрався піт. Я напік ще хліба. Пахне чудово, прохрипіла вона. Відколи вона навчила соло випікати коржі, його неможливо було спинити. Великі слоїки з борошном, які розмістилися на його полицях і консервами, зникали один за одним, поки він експериментував із рецептами. Жульєта нагадала собі, що треба навчити його готувати ще щось, аби скерувати енергію в потрібне річище і трохи врізноманітнити раціон. А ще я нарізав огірків! Повідомив соло так гордо, ніби приготував пишний бенкет. Він таки добряче застряг у підлітковому віці, особливо в кулінарних смаках. «Поклади мені трохи огірки в укорж», – попросила Джульєта. Останнім зусиллям нарешті просвердлила комір шолома наскрізь, створивши такий акуратний, навіть філігранний отвір, ніби його зробили у відділі постачання. Назад свердло вийшло легко, як ідеально підібраний гвинт. Соло поставив тарілку з лавашем і овочами на верстак і схопив ослінчик. «Над чим працюєш? Ще один насос!» Він глянув на великий компресор, що стояв на коліщатках, і з нього стирчав шланг. «Ні, це триватиме надто довго. Я працюю над тим, щоб дихати під водою». Соло засміявся. Він жував хліб, аж поки зрозумів, що та не жартує. «Ти серйозно?» «А вже ж! Насоси, які нам справді потрібні, стоять у відстійниках на самому дні бункера». Я мушу провести електрику від АйТі до них. Ми осушимо все за кілька тижнів чи місяців, а не років. «Дихати під водою?» – повторив Соло і глянув на неї, як на божевільну. «Це мало відрізняється від того способу, в який я потрапила сюди зі свого бункера». Джуліета обмотала перехідник на шлангу з силиконовим скотчем і почала вставляти його в комір. «Ці комбинезони герметичні, отже, вода не проникне. Мені лише потрібне постійне надходження повітря, щоб дихати, і тоді я зможу працювати унизу, скільки захочу. Достатньо, щоб налагодити насоси». «Гадаєш, вони й досі працюють?» «Мають працювати». Вона схопила гайковий ключ і закрутила перехідник так міцно, як тільки наважилась. «Вони розроблені так, щоб працювати під водою, а їхня конструкція дуже проста. Їм просто потрібна електрика, а її у нас тут нагорі вдосталь. А що робитиму я?» Соло потер руки, розкидаючи крихти на верстак. Узяв ще шматок коржа. «Ти будеш спостерігати за компресором. Я покажу тобі, як вмикати його, як наповнювати пальним. Встановлю переносну поліційну рацію у шолом, тож ми зможемо розмовляти. Потрібно буде розібратися з цілою купою шлангів і доротів». Джуліета посміхнулася Соло. «Не хвилюйся, я не залишу тебе без роботи». «Я не хвилююся», – відповів Соло, пирхнув і вгризся в огірок, роздивляючись компресор. І Джуліята зрозуміла, що Соло, як кожен підліток з невеликим досвідом і чималими амбіціями, ще не навчився переконливо брехати.